اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذي بیده الملک و هو علا كل شيء قدیر دیزنا ہشتہ میں سپارہاں آگا شروع کی گئی آو دن ہشتہ میں سپارہ لومبانے سورت چیا گئی الملک ہوئے لگی گئی آو الملک او ته په بنیاد باندې وای چې په لون باندې یادت کې ملک لفظ د ملک راغلي او یو نوم دیتا مانع او منجيا مليکي مانع م نه کوونکي منجيان نجات ورکونکي او دا مت ویل کېږي ځکه په حديث کې راغلي نو ويل صلوات و سلام دې صورت بارکه یو سړی کورخوا کې خیمه ولګولا او اواز راځه د دې صورت تلاوت راټو جې دغه سړی په خپل عمر کې تلاوت د ډېر کړو نداک است الله تعالی تلاوت محسوس کو نبي الاسلام ته چوي نبي الاسلام پر مېل هیل مانع یا المنجي تنجيه من عذاب القبر دا صورت چې دامن كون کې د عذاب قبر لګا او نجات ورکون کې دین عذابې کبر نه نو په دا بنیاد باندې د تمصورت مانع او صورت منجیا عرب هم لګي عربه تو مناسبت د مخ کی ضرورت زر دادې چې د مخ کی صورت په آخر کې ذکر شو وکانت من قانتين قنوت ذکر شو قنوت توه توی تابع داره او د الله تعالی هم زهم برکت او د دې په ابتدا کې تبارک اللذی او په خند تحریم کې اوس تذکرہ شو د ایمان چې ایمان هر حالت کې پیدا ورګي کاغذ کافر پکور کی لکه د اسیې به تذکرہ شو او په دې صورت کې د ایمان د وجوب دلایل بیانې او دریم رب الدارې و ابتداد تحریم کیو لی حرم اے پیغمبر تا اولی دا بی بی حرام عودل تا کی رازی بی دهی الملک دا کا بادشاہ دا اللہ دا حلالول و حرامول دی کے دا اللہ حکم دا قتل پکار دی دا کا بادشاہ اللہ تعالی دا بیاب المضمون دا صورت نمخ کے مکانو نزول لے دا صورت کم زینہ زل شوے کې کیو کاؤ مدینہ کی لکہ دا نبی علیہ السلام دا جوان دو غٹی سیو نو دا صورت دی مزامینو پہ دیبار سره جو گورے ماکک کے باز داو دا اللہ وحدانیتو جنت جہانم تسکرے وی دا قیامت تسکرے وی دا نبی علیہ السلام دا صداقت تسکرے وی نو تسکروں دا صورت دا جو گورے نو دا مدکی دی رحمت اللہ علیہ کرامہ دا ټول وای دا مکی سورته مکه کې نازل شوه ترتیب د نزول د اسمان نجی په ترتیب باندې راځي ندی اګری کې 77 نمبر دی قران مجید کې دلته 86 نمبر لیکلنی او داسمان اسمان 77 نمبر کې راغلي دې رستو د سورته تورنا او مخ کې د سورته حقنا او فلسه دې سورته يبدې کې داو په بیان شي برکتوال الله تعالی دې ډېر خيرواله دي نشریک ناپاک دې عظمتواله دې ورپسې بدلایل عقلي بیان شي دريام دلایل عقلیه اته خاص دلایل عقلیات تخفیفات بشارات طریقې د دعوت مختلف مضامین را ذکر کی او بیا تمیزات د صورت یا نه پایه هغه مضامین چې دې صورت کې اشتا او نورو کې نشته ندی صورت کې خاص مضمون براشي چې جوان د مرګ الله صلی الله علیه و د کړي جوان د څه لپاره دی مرګ د څه لپاره دی د څه مقصد داسې شي دیم نوم یاد کې را روان دی د قران کې بل ځای کې د انداز سره نشته احترام د کفار او داده دی کاپیران باخیرت کې وایي چې موږ نه د بلورې د لونا عقل مندو نه راکې خپل عقل نو کاش چې موږ خپل پوهې د یام د بل خبر اورېدلې انت کې به ترا پوکي چې نه خپلې موږ عقلونه د بل خبر اورې ز شو نو دا په انداز باندې دی صورت کې ذکر دی بل ځینش او یو خصوصیت د دې صورت چې هغه داده چې اوس حدیث تیر سجداځه به په ورننه جات دا د دې صورت صفته او بل دې سورته کې استفعامات سوالي شکل بیا د الله تقریبا 15 لاسو پورې استفعامات ديږي نزورنی لپاره د توبېخ لپاره نزا دي سورته کې ډیر دي او اخیری مضمون شیا غفزیلت د سورته نه فزیلت د سورته یو حدیث ما هو تاسو له تاسو ازابه او بل حدیث کې راځي نو عليه السلام پر مې القرآن کې او سورته دیرش آیت نجیب دي شفاعت لرجل حتى غفر لغو یو صلی دا پار شفارسو که دا اللہ پا دربار کیو شفارس ایسا شو کبول شو ددا چه سوک ڈیر ڈیر وئی دا صورت بول شفارس که یوحی تبارک اللذی بیده لما تیرمیزی روایت دی او پد روایت کی رازی چه نبی علیہ السلام بنود که دو حتی یک رالیب لامیم تنزیل سجدو تبارک اللذی تراغیب نود که دو چلیب لامیم یوشتم سپارک که دے تنزل الكتاب الاله رب العالمين كما بن والاست او دايو صورت تبارك الذي بن والاست داد واولست النبي ابو دک نو او یمریات کی رضی نبی علیہ السلام پر ملیو صورت دیر شهادت ندیږي هغه جگړه خپل د خپل ویون کی د بار د الله په دربار کې تر دې چې جنت ته داخل نثم انسان د صورت للی الله تعالی جنت ته ور نے بسم الله الرحمن الرحیم تبارك الذی بيته الملک جس تبارک عام طور مفسرین ذرا مانے گی تبارک معنا تعظم عظمت والدے اللہ ذات او ذرا مانے تبارک تکثر خیره وبرکاتہ اللہ خیرات و برکات سی ود طول مخلوق تو رزق پوری حیوانات نعمتونه ده اشپاده او رازده ده د مره احسان دبلچاندیش ده اٹولر سا اللہ تعالی کائناتو تورکی نو اللہ دیر خیر او برکت والا ذات او آو دریمه مانا چه اغد تنزیخ رازی تنزح عمه سوا ینی پاک ده ده اغا چانا چه کم سمرا غیر اللہ دی اللہ تعالی ده اغیی نو پاک ده نو په مانا د تعالی مانا تكاثر خيره و تنزحب معنى بانده دره معنى بانده او و تبارك لبس بعض المبسرين من ده الله سنرخاسته مبارك لبس ويله شهر نور مشتقات شده وجه علني مباركاً اين ما كنتو نو مبارك لبس ويله شهر تبارك الله تبار استعمالي تبارك الذي بيدي هيا المل براكت والده غزات شف الله صداقه الله صداقه الله صداقه د نه مال دغ لا نه د پس دا د الله سپ دی کم یلی کولیشان ه س چې د الله شان سره یم ید د الله سبت دی د الله د شان مناسب تفیل سره نه تفیل چې قرآ کې راغلی حیث کې راغلی مونږ بک تفیل راغلی نه د تفصیل کې چې پریوز نو خط کې کې به او مسله د سپاتتو د نو ایمان نه خللاې نو دی کې ب دو غټې خبرې کې د الله صبت او تنی بک د الله د مناسب دی او دریم مخلوق مخلوق دا مخلوق نه وطنځه کې د مخلوق په شانته نه دی حقيقي معنا صدا الله تعالی د منده له الملك بيدې هیې او بازه مجازي معنا دی یلی صرف د پوهې لپاره ځکه لاس نه مراد قدرت دي چې په قدرت دغه کې بادشاہت دی لگا خلګو یې لگا ما سره لګلاسو کنه تعاون دې نه مرادي همدا اندر غن نو تعاون دې نه مرادي کې قدرت او طاقت مراد یې دا چې ستا ستا مت بځاو وګورم یعنی ستا قدرت او طاقت بځاو وګورم نو ماجاز معنا دا چې یبې په قدرت د کی ملک او بادشاه ته هو هو علی کل شین قدیر او دغه الله تعالی په هر یو شی باندې قدرت لرم کې مخلوقات او طریقې پر خیرات پر کی معجزانه دي قدرت اشتات طاقت او قدرت ولنه قدرت ایات کې selur ghati khabari ra liyo da allah wujood ra ge cha allah maujood de sifate ra na sifate da maujood shi wi na la maujood de dren sifat da allah ra ge tul khairat o barakat sok ur gai allah tala ur gai aw dren sifat ra ge badshahat da cha de kamel o haqiqi badshahat majazi na yoda badshan de nan badshahi sabajil ki balazbiya bas na haqiqi badshahat da cha او یاد امیا عددو زردې د خبرو انشاء تاسو علمی اعتبار سره خدای له خبر ورکوي یعنی موږ ته یو خبر وایو د یو دغه د حکم موجود دی انشا حکم یعنی برکات واله دی نو ته عقیده وساده چې برکات واله ورګول ولسوګ دی الله تعالی نمبر دی کې ان شئی تور حکم موجود دی دنه چې برکات واله نو د چانه بغوالي دا الله تعالی نما بغوالي خیر بد چانه ووالي د الله تعالی موما نو په که کې الله خبر موږ ته راکا چې قادر دی نو ته په عقیده ساتې چې الله هر څه کولی شي بعض سيزونه په زين کې نګ دې چې تاګل من دی و ناوس بالله دعا نه کوي هر یو شی ګټ تاوان بدلو تاوان په ګټ بدلو مصیبت په خیر بدلو او خیر او په مصیبت باندې بدلو الله په هر یو شی باندې ساتي نو دا اټیکاد هم ساتي عقیده هم ساتي او دا الله نه به هر څه ساتي خیر وای بادشاه غږه خبر عراق نو کېده به ساتي د ټول کائنات نه د بابا پلاس کیسشتانه د ټری پلاس کیسشتانه کوم مالکي حقيقي څوک ده الله تعالی ده بیا په خبر نه سن چا نه بغړي مالک الله ده چې دال لپاره قبضه او قدرت کې دي مالک الله ده نو کبر نه وسنه غواړي او ټول بجانکه الله تعالی ده بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي بركت ولد اغذات بركت ولد دیر دي خیر ولد وچتے پاک دے اللہ دی عذات بيدی چہ قدرت دا کہ او پلاس دا کہ الملک بادشاہ دی حقیقی دے و هو ادکل تعالی لا کل شین پر یوشے باندے قدیرن قدرت لرن کے دے الحمدللہ رب العالمین والصلاه المتقیین والصلاة والسلام على رسوله محمد وعليه وآصحابه أجمعين اللهم اهدنا وحدي بنا وجعلنا سبه وليه للمزين وزين تريم وعليه لأولاد المعنين وجعلنا مكينة صلاة وليه ربنا تقبل الله ربنا وفل لي وليه دي وليه دي يا الله كريم وخير من الله وصل الله تعالى